Аз съм вратата на овцете, пета недел на беседа държана от учителя на 10 септември 1922 г. Чете Йордан Стоянов. Тогава паки речи Исус: Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мен, кръдци са и разбойници, но овцете ни ги послушаха. Седми и осми стих от десета глава от Евангелието на Йоанн. Ще ви прочита десета глава от Йоанн и ще взема седми и осми стих. Тогава пак им рече Исус, Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мен, кръци са и развойници, но овцете не ги послушаха. Върху тези стихове мнозина са се спирали и са давали разни тълкования. Всичка, които са дошли преди мен. Кои са тези всички? Каквото е, човек, философия или учение, всичко в света, което иска да ви отнеме истината, не носи любов, то е тези краци и разбойници. Първият акт, първото нещо е любовта. Следователно, ако дойде някой и ви каже, че преди любовта има друго, той е крадец и разбойник. С такива кръци са пълни светът и църквата. Всеки, който ви каже, че и без любов може да се спасите лъжи ви, могат да ви кажат, че ако подложите тялото си на изгаряне, спасението ще дойде. Лъжи ви. Спасението е акт единствено на любовта. А какво означава вярата? Вярата служи като условие за победа, защото само интелигентният, разумният човек може да се спаси. За това се казва, повярвай. Кой да повярва? Само интелигентният. Кой още? Болният, онзи, който има вяра, може да се изликува, но който няма, не може. Там, където няма интелигентност, Любовта не може да се прояви в своята форма. Сега всички църковници без разлика учат, че спасението е в църквата. Това е квадратна лъжа. Спасението е в любовта. А любовта е Бог. Спасението е в Бога. Това е най-вярното. Ако аз мога да ви избавя от някоя болест само за 2-3 дни, за един месец или за една година, това не е спасение, а залъгване, болестта, пак се вява? Спасението е онзи велик акт, когато човек се освобождава от смърта. Всички онези, които проповядват спасение, имат ли любов и проповядват ли безкористие? Искам тези, които проповядват любов, първи да дадат пример и да работят без пари, защото това е свещен труд, Христос казва. Всички, които са дошли преди мен, Кратци са и разбойници. Това означава, че онези, които проповядват, че е възможно спасение без любов, че спасението е само в църквата, в дома, в жената или в децата, кратци са и разбойници. Днес все така се проповядва. Мома ще се жени за някой момък. Събират се старите и говорят. Ти си млада още и не разбираш. Може да не обичаш сега момъка, но после любовта сама по себе си ще дойде. Лъжа те. След това по-път в името на любовта и в името на Господа ги венчава. Лъжа е това. Любовта по този начин не идва. Всяко нещо в света, което се извършва без любов, е престъпление. Съвременните бракове са място на блудодияния. Какъв живот искате, когато двама души се събират там, където Господ отсъства? Какъв брак ще излезе от това? В света все престъпници ще се народят, защото без любов се раждат. Посейте едно цвете на сенчесто място и ще видите какво ще стане с него. Няма ли да израсте много хилово? Мислите ли, че някои дете може да израсне без любов? В душата на майката трябва да гори онази божествена любов. Която да се предаде към душата на детето, тогава тя ще е сигурна, че от него ще излезе истинско дете. Тази божествена любов трябва да гори в душата на всички проповедници и свещеници. От тези думи някои могат да се обидят, но казвам, Вие обидихте любовта и ние ще ви обидим. Вие говорите на света големи лъжи, че без любов можело. Светът може да се възроди само чрез любовта. Няма ли любов? Страданията ще се увеличават. Болестите ще дойдат. Защо? Защото Господ го няма. Когато някой православен говори върху същността на истинската вяра, твърди, че тя е в православието. Евангелистите настояват, че те са най-правоверните. Моето учение е учение на любовта. Не защото аз го проповядвам, а защото Бог е в любовта и защото опит го знае. Опитайте и ще видите. А сега, какво ни проповядват? Слагат ни Юлар. Селянинът отказва на вола си. Хайде, ди, ди, като изореш, ще има много и до вечеря ще има добра храна. Но накрая след като изоре, затваря вола в дама. А той разговаря сладко с жена си и децата си и казва, че дал на вола малко храна, нахранил го. Не. Ние пасломите на тази църква не искаме да бъдем волове и да ни вързват с въжета. Воловете трябва да се засрамят. Овца, която не захвърли собствения си улар, аз ще полицая. Така е заповядал Господ: овцете и говедата да не стоят в дамовете, а да отидат в гората. Каквито и вода и сено да ви дават, идете в гората. Там е добрият пастир. Той ще ви води. И знаете ли какво ще стане с вас? Оковите, които имате сега, ще паднат. Сърцата ви ще станат свежи и топли. Умовете ви светли и ясни. И ще кажете в душите си. Слепи бяхме, но сега виждаме. Аз ви призовавам. Опитайте любовта. Сега е благоприятно време. Христос посочва качествата на крадеца и казва, че той не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби. С други думи, след като ти ограби, той ще те заколи и погуби, т.е. ще ти изеде. Следователно, какво е предназначението на съвременната религия? Тя е един метод, една форма, чрез която се проявява Божията любов. След като роди детето си, майката трябва да го изкъпе и нахрани. От качеството на майченото мляко зависи бъдещият живот на детето, а млякото на майката се определя от мислите, които са минали през нея. Не е достатъчно само да има мляко, но тя трябва да вложи в него най-хубавите си мисли, най-хубавите си чувства, най-хубавите си действия. Тогава нейното дете ще бъде най-хубавото. Питам сега свещениците, които са присвоили това слово. Ще кажат ли на хората най-великата истина? Аз заявявам. Абсолютно никаква лъжа. В бялото братство не се позволява нито бяла, нито черна лъжа. Без лъжа може ли? Може. Кажете ми кой досега е прокопсал с лъжа. Оставете в една бетонна стена малка дупчица през която да минава вода. И ще видите, че тази вода за една година ще направи много нещо. Тогава мислите ли, че една малка лъжа, оставена във вашия характер, няма след години да съсипе живота ви? Ще запитате, може ли светът да съществува без лъжа? Може. Бог създаде света без лъжа. А ние създадохме гражданството на лъжата и твърдим, че тя е почтена. Никакво извинение няма за лъжата. Човек, който лъже, е страхлив, а страхливият човек няма любов. Казва се в писанието, че любовта изпъжда всеки страх навън. Следователно, страхливият човек е човек с лъжа. Мястото на лъжата е място на всички престъпления. А сега, въпреки, че всички искат да се изправят, казват, че светът може и с лъжа. Кога в съвременното общество говорим истината – аз ще ви кажа, кога да говорите истината. Например, ти си Кравар. избил се преди 5-6 дни 10 литра мляко. Приготвил си от него масло. И отиваш в града да го продаваш. Питате, днес ли си го приготвил? И ти отговаряш днес. Не, кажи си истината. Че от преди 5-6 дни? При друг случай носиш на пазара брашно, което си смлял преди 3-4 месеца. Питате, скоро ли си го млял? И ти твърдиш, че тези дни си бил на водиницата. Кажи си истината. Защо не признаеш, че преди 4 месеца си го смлял? Ученик си, учителят те дава урок и те пита, дали си го научил. Ако си го научил, кажи си истината. И ако разбираш задачата, добре. Ако ли не, кажи си истината. Следователно, във всички наши отношения, трябва да говорим истината. Тогава каква е мисията на един свещеник? Да свети. Питам сега. Това, което е заложено в съвременната църква и се проповядва от свещениците, в кой кодекс на Божествената книга е записано? Често ме питат дали когато влизам в църква, паля свещи. Отговарям, че не паля. Кандило гори ли в къщата ми? Не. Моето кандило всякога гори. Имам една свещ и всеки може да чете на нея. Не е ли по-добре нашите умове да са свещи и всякога да горят? Не е ли по-добре сърцата ни да са кандила? А тези външни кандила и свещи, които палите не са истински, аз ги наричам волски опашки. Мислите ли, че като запалите на Господа волска опашка, ще се спасите? Не. Мислите ли, че като запалите на Господа кандило, ще се спасите? Не. Ако запалите вашата свещ с любов, ако запалите вашето кандило с любов, каквото попросите от Господа, той ще ви даде, такава е великата истина и нека се опита някой да го спори. Всичко това ние го прилагаме и призоваваме и вас да го приложите и опитате. Съвременното християнство трябва да излезе от своето изичество. Ако православното духовенство иска да води българския народ, трябва да го поведе към Бога. Само тогава ще се въдвори дух на единство, но той иска да го води в името на патриотизма, който се нужда от пълни хамбари и масълце. Нуждае се от майки, които да народят деца, за да се бият за отечеството. Това е добре, но къде са сега тези българи, които ще се жертват, само любовта може да ги роди. Следователно, трябва да се върнем към онова основно учение, което Христос е проповядвал на евреите и което те не приеха, за това вече 2000 години са разпръснати по лицето на земята. И българите мислят, че като не приемат новото учение, ще прокопсат. Евреите постоянно избиваха пророците и не харесваха Христа. Няма народ, който е злоупотребил с любовта. Да не е приел своето възмездие. Затова Христос казва: Всички, които са дошли преди мен, без любов, крадци са и разбойници. Сега хората питат защо съвременното младо поколение бяга от църквата. Бяга, защото няма любов. От друга страна, старите, каквито убеждения да изповядват, казват на младите: Макар да нямате любов, Влезте в църквата, оженете се. Не. Нека да имат пълната любов преди да се женят. Предобиването на любовта е женидба. Такава е великата истина. Всички казва Христос, които са дошли преди мен, крътци са и разбойници. Днес съвременното християнство казва, че Христос е с него. Добре. След като Христос е с него, защо българският синод не попита Господа, на когото уж служи, преди да благослови тази война? И вие, християните, които отивахте на война, попитахте ли Христа дали да се сражавате? Ще кажете, че сте го извършили за отечеството? Кой от вас отиде да пита? А всички твърдите, че сте християни. Издаде се един указ. И не отидохте да служите на това, което казва Господ, а на онова, което казваха хората. Искат да ни убедят, че първо трябва да се подчиним на държавата, а после на Бога. Нашето първо задължение е да имаме абсолютна любов към Бога, а после към държавата. Така е учил Христос. И всички държави и народи, които влагат този принцип в законите си могат да просъществуват, могат да имат законност и верою. Второто нещо, което казват за Христовото учение е, че то не било могло да се приложи, защото Господ е говорил само на еврейския народ. Господ е говорил и на други народи. И това аз мога да докажа. Ако евреите бяха действително избран народ, защо не приеха Христа? Ако му мума избере момък, който и е прилика, но не го вземе коя е причината за това. Или момъкът е серсемен, или момата е такава. По същата логика, или Христос не беше Христос, та евреите не го приеха, или учението на Христа не беше Христовото учение, или пък евреите ни бяха избраният народ. И Христос им рече, не казвайте, че сте само вие, чадавраамови. Защото казвам ви, че от тия камъни мога да издигна народ. Следователно, избран народ е само този на когото умът е изпълнен с Божията мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията любов, а душата с Божията истина. Такъв народ е велик, избран народ. В света има само една власт и тя е властта на любовта. Няма същество, няма дори неодушевен предмет, които да не служат на любовта. Никаква друга власт аз ти признавам. Няма власт по-голяма от любовта. Всяка власт се преклане пред нея. Искат да ни убедят, че има и друга. Всяка власт е дадена само от любовта. Където има любов, там има и власт. А където няма любов, няма и власт. За това не се искат много доказателства. Влезте в един дом и вижте как вървят работите му. Влезте в една държава и вижте дали не куцат работите. Куцат, разбира се, и дори при наличието на тази велика истина, искат да ни убедят, че без любов може. Не. Ние всички страдаме от безлюбие. Сега Христос казва... Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби. Следователно животът проистича от любовта. И само там, където има любов, има живот. Какво очакваме ние? Обеждават ни, че щяло да има второ пришествие и дяволът ще ходи с голяма празна стомна, която отвън щяло да бъде влажна, а отвътре суха. Приближи ли някой до нея дяволът, щял да му постави печат. Подобна празна стомна не се ли разнася и сега по света? Когато дойде някой свещеник, който няма любов и започне да те чете молитва, а ти му целуваш ръка, той не ти ли поставя печат? Римляните озакониха кръста и заповядаха да го целуваме. Не! Ние не целуваме този кръст на престъплението. Целуваме кръст, в който има жива душа, жив дух. Така аз тълкувам учението. Питат ме дали вярвам в кръста. Аз в живите кръстове вярвам, но в сребърни, златни и други не вярвам. Прав ли съм? Някой ще каже, че със своето учение господин Дънов разрушава държавата. Не. Слъжи се разрушава държавата. Казвам, изхвърлете мъртвите кръстове и поставете живите. Някои художници рисуват Христос. Те никога не са го виждали, защото Христос е живел преди 2000 години, а се опитват да го рисуват и после казват, този образ е свещен, целони го. И това твърдят хора интелигентни, завършили богословие или университет. Ела я с мен и аз ще ви покажа къде е този Христос. Той е жив. В мнозина бедни хора живее. Някои обичат да лепят пари върху иконите. На тези казвам, ела братко, аз ще ти покажа къде да залепиш парите си. Залепи ги на някоя бедна вдовица, която ще ти благодари, защото има в момента много голяма нужда Друг път можеш да залепиш не само пари, а цял човал брашно или други необходими неща. Сега някои се хвалят, че залепили върху иконата на Свети Йоан 20 стотинки. Ако днес дойде Христос, какво ще каже за това? Тогава пак им рече Исус: Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овцете. Когато дойде Христос, всички, които се учат днес, ще бъдат отговорни за делата си. Сега, когато говорим истината, някои могат да се обидят. Нека се обиждат, ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е пътят на любовта. Единственото нещо, с което можете да спасите този народ, е истината. Говорете истината в любовта Божия, не се страхувайте. Говорете и за тези кръстове като за живи образи. Когато нямаме живи образи, започваме да почитаме разни идоли вместо тях. Ако имаме живия образ на Христа, ще има ли нужда да почитаме всички тези икони? Да не се заблуждавате. Трябва да знаете, че самият Христос е проявление на любовта. И вие може да имате този жив опит. Христос днес ви призовава и в това е вашето спасение, вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат съградени върху канара, съградете ги върху основите на любовта. Ако мислите да ги съградите по друг начин, ще дойдат всички нещастия. Бог поругаем не бива. Онова, което Той е поставил, ние не можем да изопачим и всеки свещеник. Всеки пророк, или пък самият аз, ако изопачим една истина, ще бъдем прековани на кръста. Бих желал всички живи кръстове, върху които са запалени тези кандила и свещи да се приближат към Господа на любовта. В писанието се казва: Земята и небето ще придат, но докато хората не приемат любовта, нищо няма да се измени. Когато човек се спре пред вратата си, трябва да каже: Любовта на Бога, който живее в мен, ме заставя да говоря истината. Вие сте православни, но ако искате да бъдете истински православни, приложете любовта. Ако не приложите любовта, не сте православни. И свещениците, ако искате да бъдат истински свещеници, трябва да приложат любовта. Когато Христос дойде и намери свещениците и членовете на църквата лишени от любов, ще ги уволни, а тези, които намери изпълнени с любов, ще бъдат почетени и ще вземат участие в Неговото царство, на тях ще каже Елате вие от Отца Благословени и приемете това, което е за вас. Сега и аз ви призовавам като мои братя. Приложете любовта като един жив опит и от това, което научите не се бойте, само така вашият живот ще се осмисли. След 50-60 години ще ви повикат на онзи свят, а там български закон не съществува, там няма да се интересуват българин ли си или не. А първото нещо, което ще те питат е дали си бил член на Божията мъдрост? Любовта посещавала ли е сърцето ти? Истината живяла ли е в твоята душа? Ако всичко това е било в теб, душата ти ще се отвори пред свети Петър и ще кажеш Ето, отварям ума, сърцето и душата си. А той ще ти покане. Влез вътре. Ти си член на царството Божие. Но ако не отвориш ума, Сърцето и душата си, не си член на Царството Божие. Когато дойде Христос, ще ме попита, ти приложи ли Божията любов? Тази любов ме застави да сляза на земята и да покажа на хората, че единствено с любов може да се живее. Това е учението. Всички народи могат да живеят само по любов и само така могат да се споразумеят. Дойде ли любовта? Работите ще се уредят напълно, защото във всички ще има надпреварване. Може ли да се промъкне крадец в едно общество, където всички се надпреварват да се жертват? Никога. Това общество ще бъде общество на любов, мир и радост. Това е любовта, която е започнала да действа. Христос казва, че Той е вратата, през която ние трябва да влезем. Това са думите, които Той говори днес. Ако съвременните общества и народи чуят и приложат това учение, Европа ще бъде спасена. Ако не го приложат, Европа е загубена. Това го съзнаваме всички. Затова съвременните духовници са поканени да се сплотят, да проповядват любовта, да проповядват, че и без войни може да се живее. Ако свещениците направят това, съвременната култура може да се спаси по един мирен начин да премине от едно състояние в друго, но ако не проповядват по този начин, те трябва да осъзнаят, че при една втора война Европа и нашето бъдеще са изгубени. Христос казва: Всички, които са дошли преди мен, крадци са и разбойници. Ние желаем всички да станат врата на Царството Божие, така както е Христос. С всеки православен, с всеки евангелист можем да се споразумеем, като проповядваме Божията любов. Не искаме да ги правим наши съмишленици. Нека се стоят настрани, но им казваме: стойте в любовта за любовта се изисква дълго време за приготовление. Този Христос, за когато ви проповядвам, е на земята. Ходи и посещава църквите, но още не го познават. В една известна църква в Америка държал проповеди доктор Гордон. По повод едно свое видение, той написал знаменитата книга за Христа. Сънувал една вечер, че църквата му е пълна слушатели, приковали вниманието си в проповедта, а в средата на църквата стоял един човек, за когото нямало място. Когато слязало там вълна запитал самишлениците си. Кой беше този, който стоеше прав сред църквата? Че той беше Христос. Христос веднъж идва в неговата църква и за него не се намира място. Колко пъти Христос е посещавал църквите... И за Него не е имало място. За Христа още няма място и в сърцата на хората. Дори и вие, когато ви говоря за любовта, се питате дали е вярно това учение. Ние познаваме Христовото учение. Ако приложим любовта, ще придобием една магическа сила, която ще ни донесе всичкото благословение. Не тази любов, която имате, а живата любов, която слиза от небето, приемете. Тази любов и държавници, и социалисти искат да приложат като принцип на братство и равенство. Всичките искат любовта Христова. И там, където хората се отклоняват от това учение, идват всички насилия. Христос казва, аз съм вратата. Където е вратата, там е любовта. Приемите ли я, ще имате бъдеще и вие, и вашите деца. Желая Господ на любовта да ви посети. Желая тази любов да запали вашите сърца, да просвети вашите умове, да изпълни вашите души, за да разберете великата истина, която се крие във вас.